Ні. «Ваш?» – так і сказав. «Ваш?» – вже звільнився. «Як?» – Віта вигукнула і задихнулася. «Коли?» «Десь о півдні. Точно, по дванадцяті дня. Десь так чверть на першу». «Ви не помилились?» Віта завмерла і вже майже зненавиділа цього чоловіка. «Чого б я мав помилятись?» Лейтенант явно образився. «Я ще йому на прощання й руку потис. «Побажав більше сюди не попадати». Ну, він засміявся, що виконає мій наказ. Так і сказав «наказ», «наказ», «ха». І він? І він пішов? Не пішов, а поїхав, уточнив лейтенант. «Поїхав? Ви хочете сказати, Едик Едуард пішов на автостанцію?» «Чому на автостанцію? Його біля воріт машина чекала. Волга?» «Волга? Таксі? Віта нічого не розуміла». Та вроді не таксі, вроді з київськими номерами, точно з київськими. К.а. буква я запам'ятав. Он як? Віта не знала, що й думати. Усе ж один суцільний нерв одне тремтіння, одна побудинка. Прийшла до адміністрації колонії, поволі, а тоді побігла, підштовхнута невідомо ким. Сам підтвердив ув'язнений Едуард Грищенко сьогодні звільнений у зв'язку із закінченням відбуття страхою покарання. Десятку відмотав, чутілька в від гроха. Ну, та йому, видать, не звикати, капітан Макеєнко гмокнув. Перший спалах забирає пелена. Спочатку сіра, вона стає чорною, і тільки зсередини горить страшне палюче червоне око. Око кліпає і викидає віту геть, наче сльозове штовхує. А може випльовує жінку, що виростає з тої сльози. Сукня на тій жінці навпаки з червоною стає чорною. Спалах другий. Її нічне чергування наступної доби. У червонілі виплекані очі, в Італії, вже без сліз, сухі, аж надто сухі. До Сестринської заходить Коливан, Антон Борчук, один з найближчих друзів Едуарда в колонії, з тих, що з охороною, з самим начальником, вас вас. Що тобі, Антонцю, прихворів, віта гасить приїзд до Емірового друга. Коливан наближається, рвучку обхоплює залізними руками клешнями. Горять очі, весь пашить. «Антоне, зека Борчук, що ви собі дозволяєте?» – Віталія намагається вирватись. «Тихо, тихо!» – сипить Коливан Борчук. «На що, Боршись, хіба тобі Емір не казав?» «Про що? Пусти!» «Ну, здрасті, мордасті!» – Коливан наближає своє лице до Вітингу. «Моя ти тепер чуєш? Моя! Емір тебе по естафеті мені передав!» «По якій естафеті? Що ти верзеш? Обколовся?» «По нормальній, зеківській естафеті!» – вже спокійно сказав Борчук. Будеш тепер мене обслуговувати, як еміра? І я закричу. І перш ніж затискає віті рота, вона кричить. Голосно, на легені. Весь її біль, весь розпач і ненависть. До цього брудного кабана, до пітлого гидного еміра, до всього цього світу, в який вона повірила, кладається у цей крик. Голосний крик біль, крик розпач, крик ненависть. Виривається солдат, охоронець медчастини. Тепер, ніж він забере колива, навіта виривається, хапає зі стола шприца і вгачує коливанові борчуку в щоку. «Сука, курва!» кричить зек. «Що ти робиш, б? Та Віталія вже стоїть з ножем в руках, готова до всього. Над колонією рве сирена, сирена її душі потоптаної. Наступного дня Віталія подала заяву на звільнення, а через кілька годин забрали її. Вона залишиться. І хай з нею робить що завгодно, об'юють з який тепер сенс життя. Існувати в підному світі обмані? Житті на смішниці? За час праці в колонії Віталія всього набачилась І вбитих бачила. Тут відбували жорстокі розборки, а помста і покарання часом були страшними. З Дрібними пораненнями, синцями і навіть переломами до медчастини і не звертались. Вона знала про існування касти посліджених, півнів, дівчат, в'язнів з навічно погаслими очима, як сказав їхній лікар. Таких опускали навіть у цій колонії. Пробувала заговорити про порядки серед ув'язнених, бо знала, що Едикий Мір один з тих «Хто регулює ці порядки, хто має владу не меншу, ніж люди у формі?» Почула коротке. «Я тебе дуже попрошу, Люба, не лізь у те, що не розумієш. Не встромлі свого симпатичного носика. Згода?» Вона справді багато чого не розуміла, але найбільшою впертою її мрією залишалось вирвати Когангу з цього перевернутого світу, з цього пекельного кола. Чи таки добитися, щоб він до того кола ніколи не повернувся?» Знала, що тут цінуються і стають предметом торгу інтимні жіночі речі. Це було не тільки збочення, а й туга, хай і в такій формі, за звичайним, нормальним життям. За жінкою, навіть її запахами, далекими і напівзабутими. Так вона вважала, але так певно й було. Якось Едуард признався, там у першій своїй колонії, і він продав їй неінтимну річ за дві пачки індійського чаю. Знала, в колонії це дуже дорого. Її не чіпали, навіть не натякали на щось, бо знали, чия вона подруга. А подруга бачила пекельний сум в очах, що чи вчора викликали острах. Ловила, як метеликів, і відразу відпускала на волю слова цих нещасних. І все це посилювало бажання. «Ну, можеш бути інакше!» Про це кричали її ство, її тіло, вирвати, повести з собою, назавжди. Едуарда, Едика, скинути з нього личину Еміра. У ній все ще жила надія, надиво, кохання... Її і його силу почуттів. Желемо крик душі, який вперто не бажав стихати. Крик лунав і лунав, здалеку наближався, віддалявся, але ж таки жив. Тепер усе це обірвалося. Надія виросла отруйною блакотою, а може вовчими ягодами. Спробуй зірви, з'їж, помреш у страшенних муках. Нехай вона зірве. І доки їстиме, вважатиме, що вони їсті вні, що є надія врятуватися. Або пізнати насолоду від смерті. Ніхто з живих не знає, який смак у вовчих ягід. Удома випила снодійно і міцно-міцно заснула. А вранці, виглянувши вікно, побачила маму Дазу, яка підходила до будинку. І то був третій спалах. Але не спалах біль, а спалах диво. Спалах радість, хоч і з присмаком гірчинки. Мама приїхала забрати її додому, до Києва. Вона вже знала про вітину біду. Не дорікнула жодним словом, розмовляла так, наче вони вчора тільки тільки попрощались, ніби не було десятилітньої розлуки. Віта поїхала з мамою до Києва, щоб пережити ще два спалахи, але до того вони вдвох удома, наче ходили по склочі тоненькому льоду, боючись розбити скло через душити лід, а тоді провалитись, порізатись, поринути у нову відчуженість. Казали небагато слів, але слова ці мовби обмотували чимось м'яким.